Ух, люблю це відчуття, коли довго-довго чогось чекаєш, а воно все не настає і не настає, все відкладається і відкладається, і ти вже тисячу разів усе передумаєш, пообсмоктуєш зусібіч, придумаєш собі сотні порожніх справ, а воно головне все ніяк не почнеться. Потім бац, і не наче хтось стріляє зі стартового пістолета, все починає крутитися, рухатися і виходити само собою, начебто до старого конвейера підключили струм. І ти, як радісний хорт, вискакуєш зі своєї клітки і починаєш стелити за механічним зайцем, вірячи в те, що він живий. Так і я вибіг на ганок і не міг нічого збагнути, поки не дав коло поверанді. На другий захід я не пішов, зупинився, видихнув і приступив до організації мітингу серед робітників, які застрягли у нас і не знали нічого про свою подальшу долю. Зате я знав уже все, що з ними буде, і хто, і що буде робити. Я знав, що це настав мій зоряний час, зауважте, останніми з нашої трійці, а Бог він що? Правильно, любить третинні системи обчислення і тих, хто сміється останнім. Робітники, набагато спокійніше, ніж оратор, який виступав перед ними, поставилися до перспектив їх сільськогосподарської праці. Вони за два дні вже тут такого надивились і наслухалися, що здивувати їх було вкрай важко. У процесі мого звернення до братів пролетарів я елегантно пригорнув за талію колишню служительку культу, що проходила по веранді, і шепнув їй на вухо коротку, але досить чітку вказівку. Жіноча частина нашого гуртожитку ставилася до мене досить прихильно, враховуючи мої особисті дані, А також випнутий інтелект. Крім того, в їхніх очах я був найбільш наближеною особою до нього. І тому я не сумнівався, що моє доручення виконується швидко і вчасно. Тобто швидко! Через п'ять хвилин відразу ж кілька чарівних екс-черниць принесли нам цілий оберемок різних інструментів. Не всі, звичайно, підходили для прибирання трав'яних, але це все-таки краще, ніж працювати руками. Ще через п'ять хвилин я остаточно відчув себе плантатором і повів своїх майбутніх рабів на своє поле. Дуже засмаглі хлопці з дрібною завивкою на головах працювали не поспішаючи, але розважливо. І до темряви ми встигли зібрати невеликий стік. Всі втомилися зовсім трохи, практично лише розім'ялись, і тому задоволені з піснями пішли додому. Я був найдужче задоволений, мене легко було впізнати по ході ходівистрібом, усмішці гуінплена і тому, що я кричав голосніше за всіх, вважаючи, що теж співаю. Це був, напевно, найщасливіший день у моєму житті. Ну, максимум, другий за рахунком, після того, як канзайські кроти вперше, і як потім з'ясувалося востаннє, виграли кубок, що, правда, вже не пам'ятаю у що. Пам'ятаю тільки, як ми з дядьком після цього. Недовго стрибали по дивану. Мені було шість років, а в дядька під три сотні добрих фунтів ваги. Тому я встиг стрибнути разів десять, а він тільки один. Диван, на жаль, не витримав тієї маси радості, що переповнювала дядька, повідомивши про це противним хрязком. Залишивши вмирати диван на самоті, ми з чуттям виконаного обов'язку пішли в одну ресторацію, в якій подавали чудовий бананово-полуничний торт. Але, щоправда, тільки в навантаження з нерозбавленим віскі, і кубрячили там уже до упору. Дядька після упору вели додому семеро, а я поїхав поряд на поліцейському коні, тому що без виклику поліції дядькові виходи в світ зазвичай не закінчувалися. Було літо, неділя, вечір, але було ще не темно, і всі, всі, буквально всі були на центральній вулиці і дивилися на нас. Я був упевнений, що все місто дивиться не на дядька, обліпленого людьми, а на мене. І перешіптуються, і обговорюють, і кивають головами. Це був найщасливіший день у моєму житті, і ось він знову повторився. День пройшов вдало, вечір був дивовижний, вечеря була чудовою. М'ясо було таке свіже, що бігало від мене по тарілці, демонструючи частково залишені інстинкти самозбереження. І тут Джим тихим голосом, яким завжди повідомляють тільки найгірші новини, сказав, що завтра він іде звідси. Моє запитання зі шматком у горлі «Куди?» пролунало вкрай хрипко і нерозбірливо. «І наскільки?» – додав глитнувши, більш виразно чийсь незнайомий мені голос. Куди і наскільки він іде, Джим природно не знав. Знав він лише, напевно, що йому треба піти, йому треба побути самому, треба подумати. Але головне, йому треба йти, це він точно знає. Дуже резонні аргументи, що не кажи, ґрунтовні і логічні, тут уже не посперечаєшся. <кій> «Ти мене кидаєш?» Вимовив я сакраментальну фразу, що її вимовляють мільйони жінок, приблизно такій же кількості чоловіків, які зав'язують черевики з суворим обличчям у передпокої. «Ні, просто мені потрібно в дорогу. І цей відрізок я мушу пройти сам. Вибач, але ти ж нікуди поки що не збираєшся з'їжджати. Ти іначе б всерйоз вирішив зайнятися сільськогосподарською діяльністю?» Джим навіть посміхнувся, і я зрозумів, що все гаразд і що він повернеться. Я схлипнув і притулився до нього, намагаючись не забруднити його макіяжем, що поплив, а вільною рукою почав знімати бігуді. Майже весь вечір ми провели разом, практично не розмовляючи. Це і ні до чого, адже ми добре знали один одного, але не знали, скільки триватиме розлука, тому не витрачали час на слова, просто мовчки сиділи поруч. Уранці Джим, не прощаючись, пішов. Пішки через пустелю сам один. Я знав, що він учинить саме так. По-іншому і бути не могло. Він не хотів, щоб хтось здогадався про його наміри. Але вже до обіду звістка про його вихід облетіла нашу маленьку комуну. І тут же, в міру стихійно, почала утворюватися перша партія послідовників-переслідувачів, яка вже до вечора у складі кількох десятків людей висунулася у слід Джиму. Пішли більшість черниць і частина робітників. Із місцевих, які так само вкраплено та периферійно брали участь в урочистостях, лекціях і мітингах, не пішов ніхто. Їх було не зрушити з місця нічим. Напевно, якби прилетіли завтра добрі інопланетяни, щоб евакуювати нас усіх із землі у зв'язку з яким-небудь вселенським катаклізмом, про який ми природно ні сном, ні духом ців на мисті трималися б за свої будиночки з гною до останнього дротика. А я тим часом приготувався до вечірньої поїздки. Вона, щоправда, була зовсім в іншому напрямку, дуже приземленою і корисливою, на відміну від, можливо, безкінечних і безцільних поневірянь Джима. Але, як казали римські кухарі, «Цезарю салат, а нам уже що залишиться?» Я поголився, вперше за багато тижнів, попросив одну з сестер, що лишились обстригти мені волосся, надів дещо із запасів, які Єлен наносила для Джимі, що ходив тепер замотаний у якісь простиральця і став віддалено нагадувати людину. Барнс був готовий їхати назад із радістю. Кочегар не висловив ніяких виразних побажань, і я відправив їх прогрівати паровоз. На господарстві залишилася Наомі. Та сама, яку я сплутав з Зеолою, та в останній я її вже ні з ким не сплутав, але ці подробиці тільки в листі з гидкими картинками для хороших хлопчиків, які вручну перепишуть цю книжку. <хи> так от Наомі, вважаючи, що тепер з черговою зміною влади в будинку настала її черга покомандувати, занадто круто почала. Не встиг я ступити за поріг, як здійнявся її вереск. В нього вона вклала всі свої організаторські здібності, і мені довелося повернутися. Я дуже швидко охолодив її командирську прудкість, попросивши при всіх принести мені склянку води. Потім її ж і випити, заспокоїтись і ніколи надалі так не кричати. Всі засміялися, на омі, звичайно ж, засичала, як кішка на сковорідці, але все ж таки я продемонстрував, хто тут головний, навіть якщо він ненадовго відлучиться. Залагодивши домашні проблеми, хоча до кінця їх залагодити можна лише доробивши огорожу навколо камінця з написом «Спочивай з миром, Мері», я, захопивши кількох одомашених чорноробів, якби бачили їх, то зрозуміли, наскільки це слово було двозначне по відношенню до них, поспішив до паровоза, що вже пихкав у сутінках. Барнс підігнав його ближче до поля, хлопці перекидали стіг у піввагона, що залишився від Джепса. ми заглушили відрізаний борт міцною сіткою, я заліз зверху на сінник і наказав Кучерові рушати. Машиніст дав обов'язковий гудок, без якого, як відомо, жоден паровоз або пароплав не в змозі рушити з місця, і ми застукали в бік узбережжя. Поза як паровоз розвернути було ніде, то він їхав заднім ходом, не поспішаючи. Нам не треба було особливо поспішати. Ми розраховували прибути в порт до ранку. Я лежав на спині і дивився вгору на зірки. Буває так, що живеш-живеш, занурений у якісь свої справи, вважаючи їх дуже важливими, і світ якби звужується навколо тебе і твоїх проблем, і здається, що нічого головнішого за них уже немає, і що взагалі більше нічого немає, а світ тільки з вас і складається. А потім підводиш випадково голову до гори, в безмісячну зорю, ну, ніч, і стоїш. І дивишся, і дуже швидко починаєш розуміти, що ти така порошинка, а всі твої проблеми і справи ще менші, і що є на світі десь там речі і важливіші, і масштабніші, ніж увесь світ, який ти можеш собі уявити. І ось так ти стоїш і дивишся, хвилин 5-10, на більше не вистачає, я перевіряв. Однаково нічого не зрозуміло, що там і де там, і як воно там все улаштовано. Йдеш далі і думаєш. Навіть не думаєш. Відчуваєш після смак, як після Мартіні, від порівняння себе з цим. Щоправда, на завтра знову настає ранок, і ти знову поринаєш у свої турботи, зовсім не згадуючи зоряне небо, до наступного разу, коли знову випадково зупинися і підведеш голову догори. Ось і сьогодні я лежав і думав. Про все. Цим мене заразив, до речі, Джим. Раніше я жив простіше. А сьогодні я почав згадувати, як я жив, чи правильно збираюся діяти, чи варто було сказати Джиму всю правду, адже він міг запитати, але не запитав. Правда – штука дуже неоднозначна. Чи варто людині взагалі, людині, знати всю правду? Ось, наприклад, живеш ти зовсім іще молодий хлопчик, який став уже хлопцем і рано чи пізно стане чоловіком. І ось тобі все життя говорять, що твій тато був військовим льотчиком і був на війні. У вас удома є його льотна форма і кашкет з кокардою, і моделі літаків, і фотографія, де тато в цій самій формі разом із своїми друзями стоїть на тлі величезного бомбардувальника. А потім ти доростаєш до певного віку і раптом дізнаєшся, що твій тато справді служив у військовій авіації і дійсно був у В'єтнамі, але сам не літав, а тільки обслуговував літаки. Форму він одягав лише у звільнення, щоб клеїти місцевих дівчат, а по аеродрому в основному бігав із каністрами в синьому засмальцьованому комбінезоні. Щоправда, тато зумів налагодити невеликий бізнес із продажу цих самих каністр із пальним і мастилом місцевим Баригом. Заробляв небагато, але стабільно. Жодного разу не попався і, коли через три роки повернувся додому, то зміг сам відкрити маленьку автомастерню. А ще через деякий час, трохи позалицявшись, одружився з твоєю мамою. Потім відкрив знову ж невеликий магазин автозапчастин, потім тебе породив. І намагався виховувати телепня, як міг. Потім іще магазин, цього разу вже продуктовий, мама за касою. Потім ви переїхали в інший будинок, більший, і так далі. А герой-льотчик, що не командир екіпажу, весь в ординах, улюблений з дівчат їх матусь, тепер валяється в лахмітті між бензозаправкою і автомагазином твого татуся і просить милостиню, коли не спить п'яний, уткнувшись у тротуар. Тому що тоді, в 70-му, він зміг, на відміну від свого напарника, виструбнути спалаючого літака. Щоправда, його на землі потім зловили гуки і провели невелику екскурсію під дулом автоматів по місцях падіння його бомб із напалмами. Обгорілі жінки вили, кричали і простягали йому щось схоже на поламаних чорних ляльок. Він не відразу зрозумів, що це не ляльки, і йому надавало їх цілий оберемок, так що він не зміг більше нести і звалився з ними на дорогу. Через два роки його обміняли, і він теж повернувся додому. Героєм. А ще через кілька років він спився, і нині аеродром базування у нього праворуч від ганку-магазину і твій тато з ним уже не вітається, коли приїжджає на роботу на новому б'юйку. І тепер ти хочеш сказати, що твій батько не має права говорити, що він колишній льотчик. А ти не хочеш бути сином такого льотчика, а волів би бути нащадком цього, справжнього. Але, на жаль, ти б не зміг ним стати, навіть якби міг вибирати. По-перше, цей колишній капітан відтоді боявся фізично торкатися до дітей. Але він якийсь час іще міг торкатися до жінок. Точніше, вони дозволяли до себе торкатись. І тому, чисто теоретично, ти міг би бути зачатий. Але твій, можливий, татусь утік би відразу, як тільки почув би новину про твою швидку появу на світ. Або твоя, можливо, матуся вигнала б цього горе льотчика за постійні п'яні дебоші. А поза як твій, знову ж таки, можливий батько, справжній льотчик і герой війни, був тільки героєм війни, але ніяк не героєм тилу, то віддавав переваги він жінкам легким і швидким. Будь-яка з них, зрозумівши незабаром, що цей пасіанс не розкладається, скинула б карти, навіть не сказавши «пас». Капітана, якщо ще не втік сам за двері, тебе, ще завівся десь усередині, вишкрипти, якщо раптом пізно, то відписатися ще в пологовому будинку і вперед підкорювати нові міста, забути старе і зустріти нарешті своє таке довгоочікуване і виборюване жіноче щастя. Так що у тебе не було жодного шансу стати сином справжнього льотчика, а була єдина можливість стати сином свого батька, і ти її не втратив. Тому не треба сердитися на тата, якщо він не завжди говорить правильну правду. Можливо, він її заслужив, таку. Ну, а якщо ти говориш правду, то це зовсім не означає, що ти маєш рацію. Крім правди ж, є ще і справедливість. Подумай про це. Я зловив себе на думці, що знову почав розмовляти саме з собою, причому роблячи це вже практично у вісні. Я повернувся на бік, не би змінивши грамофонну пластинку в автоматі з думками снам Заплющив очі і майже відразу заснув.